Вода, която постоянно тече. Няколко братя и сестри бяха прияти от учителя. Стана въпрос за вътрешната работа на ученика. Непрестанно се моли. Когато е будно съзнанието, тогава е време за молитва. Три пъти на ден ще благодарим за доброто, което Бог е вложил в нашия ум, в нашето сърце и в нашата душа. Когато станеш сутрин, три минути ще се съсредоточиш, ще мислиш за Бога и ще мислиш, че се намираш между ангелите. След молитвата да се прави опит да се види, в мълчание какви вълни ще дойдат. Някой път може да дойде само един глас, който не е толкова определен, а някой път гласът става определен. Един брат попита. Кога могат да се правят тези опити? Те всякога могат да се правят. Когато и да е. И денем и нощем. Човек не трябва да пропуща случая, дето и да е, да прави такива опити. Една сестра попита. Вие бяхте казали в една лекция, че свещените книги трябва да се проучват по нов начин. Кажете някои опътвания за начина, по който да проучваме свещените книги. Ето начинът. Мислете за Бога, за божествения порядък, който е съвършен. Човек да не е в статическо положение, но промени да стават в него, т.е. да не бъде като застояла вода, но като вода, която постоянно тече. Един брат попита. Кой е методът за излъчването? Методът е концентрирането. Тогава човек естествено ще влиза и ще излиза от тялото си. Концентрирането да става по естествен начин. Когато излиза от физическото тяло, това да му бъде като почивка. Ще ви дам едно упражнение. Отваряйте Библията в течение на 10 дни и четете каквото ви се падне. Торете си пръста произволно, макар и да няма никаква връзка между стиховете. И ако ви дойде някоя мисъл върху тези стихове, отбележете я. После вземете за размишление стихът Колко е по-добър човек от овца? Схванете формата и съдържанието едновременно. Девет дни ще размишлявате върху този стих и на десетия ден ще дойдете. Вземете за размишление първо Съборно послание Петрово, 4 глава, 10 стих. Всеки според дарвата, която е приел, служете с нея, едни на други, като добри, Строители на многоразличната Божия благодат. Зачетени размишления вземете и първо послание на апостол Павел към коринтяните. Размишлението правете сутрин и вечер преди лягане.